כי אליך, אדוני, נפשי אשר. כי אתה, אדוני, טוב וסלח, ורב חסד לכל קוראיך. האזינה איי תפילתי, והקשיבה בקול תחנונותיי. ביום צרתי אקראיך, כי תענני. אין כמוך, ואלוהים, אדוני, ואין כמעשיך.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 עודך אדוני אלוהי בכל לבבי ואכבדה שמך לעולם כי חסדך גדול עלי והצלת נפשי משעול תחקיה אלוהים זדים קמו עלי ועדת עריצים ביקשו נפשי ולא סמוך לנגדם ואתה אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת, פנה אליי וחונני, תנה עוזך לעבדיך, והושיעה לבן אמתיך. עשה עמי אות לטובה, ויראו שונאי ויבושו, כי אתה, <עת>, אדוני, עזרתני ונחמתני.